La gent diu que no tens memòria fins que no obres els ulls. Això en la gent normal és usual, però jo sí que me'n recordo i això és el que us explicaré. Vaig començar ser un petit espermatozoide. Era molt maco i vivia en el cos del meu am, el mateix que m'havia creat. Sempre m'havien parlat de la gran carrera, que deien que era molt perillosa i que morien molts com jo. Ens preparàvem fent curses a l'escola i practicant la intel·ligència amb petits problemes. Ens explicaven que no només era velocitat, sinó que també implicava molta intel·ligència i enginy, perquè el cos del que seria la mare del guanyador estava ple de laberins i cos desestrany. Anava cada dia a l'escola i sempre traia bones notes. El meu dia a dia sempre era igual d'avorrit. Em llevava a les 7.45 del matí, em rentava el cap i m'estirava la cua perquè no em quedés torta. Anava a la cuina i em preparava a l'esmorzar, quasi sempre cereals. Anava a l'escola, que començava a les 9 en punt i acabava a les 5 de la tarda. Quan acabava l'escola, me'n tornava a casa i me n'anava al llit. Els espermatosoides ni sopàvem ni dinàvem. Agafàvem forces amb l'esmorzar i ens anàvem al llit molt d'hora. Cada dia faltava menys per la gran carrera. Jo no volia fer-la, però era el meu deure. Els dies van anar passant fins al dia final, abans de la cursa. Jo estava supernerviós. I si em perdia? I si em passava alguna cosa? pensava neguitós. Però vaig recordar una cosa que el meu pare sempre em deia. No et posis nerviós, la cursa és una part més de la teva vida. Com deia el meu pare, la cursa és ja una part més de la meva vida. Una part molt important, la qual podia significar-se al final o a l'inici d'una nova etapa. Me'n vaig anar al llit amb els meus pensaments. Jo li feia cas al meu pare, però tot es permetre d'ella estar molt nerviós el dia abans de la cursa. En la carrera hi havia milions d'esters com jo, per tant, la possibilitat de guanyar era molt petita. Em vaig llevar el dia següent. Aquesta vegada em vaig posar el trage aerodinòmic que m'havia regalat la meva mare abans de marxar cap a la gran carrera. Vaig esmorzar molts cereals per tenir força pel trajecte, que duraria dies. Vaig agafar una bossa amb menjar, per si tenia gana, i vaig sortir de casa. Vaig anar allà on ens citaven per la cursa. No tenia fins perquè no volia que sufrissin sense mi si em moria, per tant, no tenia ningú ni mamma. Allò semblava l'espermatló. Esper... Hi havia milions d'espermatzoides. Ens van avisar per megafoniar. Que tothom vagi a la sortida. Era el moment de despedides, però s'havia d'acabar. Preparats, van dir per megafoniar. Llestus, vaig pensar per últim cop en la frase del meu pare i la vida em va passar per un segon pels meus ulls. Ja! Tots vam sortir disparats. Em van donar un mapa, un tros, més endavant, quan ja ningú no ens veia. Vam començar per un gran conducte. Era molt llarg i encara hi havia molts espermatozoies. De cop vam sortir d'aquell lloc i vam entrar en un lloc ben diferent. Devia ser el cos de la futura mare d'algú de nosaltres, el guanyador. Vaig seguir el meu instint. Havia de buscar un punt, l'òbol. Per arribar-hi vaig haver de fer un llarg camí. Vaig passar per un conducte que portava a l'òbol i, si la memòria no em fallava, devia ser luta. Per aquest conducte vaig seguir durant dies. De tant en tant em parava a descansar. Com ja us he dit abans, vaig agafar una posta a menjar i els meus companys ho sabien, i cada dos per tres me'n demanaven. Jo els hi donava per compassió, però la meva compassió era tanta que en poc temps em vaig quedar sense menjar. Així doncs, vaig accelerar el pas fins que vaig veure que al final del conducte hi havia una sala molt gran. Al centre hi havia el més desitjat, l'òbul. Vaig entrar-hi molt de pressa, però a mig camí em vaig anar a compte. Ja era massa tard. Hi havia molts espermatozoides intentant entrar a l'òbul, però només en podia entrar un, i per tant ja em veia mort. Aleshores, vaig recordar una altra frase que em deia el meu pare. Els ulls em, vaig, em van brillar i vaig sortir, sortir disparar cap a l'òbul. Allà vaig trobar molts vells companys. Alguns feien trampes amb martells i coses així, però no aconseguien res. L'òbul estava preparat. Era un moment de màxima tensió per mi i tots els espermatozoides. Estava forant l'òbul aplicant tot el que m'havien ensenyat a l'escola. Vaig sentir un espermatozoide dient «Ja quasi ho tinc!». Era un vell amic de l'escola. Això em va donar una ràbia extrema. Tanta ràbia que vaig accelerar la cua per forar de l'òbul i vaig aconseguir entrar al primer. No m'ho podia creure. Estava super superinquiet. En aquell precis instant l'òbul va crear una capa que no va deixar entrar a ningú més i va repelar totes les espermatozoides. Des de dintre veia com els espermatozoides s'anaven morint. Em feia molta pena, però jo tenia compassió i sabia tenir-la, i també sabia en quan no tenir-la. Allà, a l'òbul, s'hi estava molt bé. Vaig començar sent un, una cosa molt estranya formada per boles. D'allò no en sabia res, perquè a l'escola no ens ho podien ensenyar. poc a poc vaig començar a agafar forma d'humà. Tenia una cosa molt estranya enganxada a la panxa per rebir el menjar. Els humans resulta que vinen i sopen, i per tant, jo també, perquè el cordó d'aquells no, no parava d'arribar a menjar i més menjar, i jo no estava acostumat. Com a mínim, de tant en tant, rebia alguna cosa bona, però tot el que és bo té una part dolenta, o sigui que rebia unes coses verdes que no m'agradaven gens. Però no hi podia fer res. Tot el que entrava per allà s'hi quedava, poc a poc em van anar creixent les cames i després, més endavant, els braços. Vaig passar al nou mesos. Em van passar ràpid perquè a la panxa de la meva mare s'hi estava de més bé. Portava nou mesos i dos dies i ja era del tot humà. De sobte vaig veure una llum molt forta. Vaig sortir del cos de la mare. Era la primera vegada que sortia a l'exterior. Hi havia molta llum i feia molt fred, tant que no vaig ser de gaire en posar-me a plorar. I plorar, i plorar. I si no hi havia prou, em van tallar el cordó del menjar i em van deixar el forat a la panxa. Em van deixar una cuna. Allà hi vaig passar dies. S'estava molt bé, però aquests humans no saben el que és felicitat. I també, tot el que aquest vot té una part dolenta. I per tant, em van treure de la cuna al cap de pocs mesos. No us explicaré com és senador, perquè és tan fàcil com preguntar lo als vostres pares. I aquí ja estic, després d'uns anys escrivint un conte de Sant Jordi.